Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, Розділ 72. Частина 2. Тієї ночі вони стали приблизно у 15 милях на захід від Сего, і, враховуючи те, про що йшлося в день, від часу виходу з Болдера, їм уперше не було чого їсти. Глен заварив останню розчинну каву з торбинки, і вони поділили кухоль на всіх, відпиваючи по черзі. Останні десять миль вони пройшли, не побачивши жодної машини. Наступного ранку, 22 числа, вони натрапили на перекинутий «Форд-Універсал», де було чотири трупи, двоє з них – малі діти. У машині були коробки з зоологічним печивом і великий пакет зачерствілих картопляних чипсів. Печиво було в кращому стані, його поділили на п'ятьох. «Не глитай його так, коджаку!» – повчав Глен. «Поганий собака!» «Де твої гарні манери? А якщо манер нема, як я бачу, то де витримка?» Коджак застукав хвостом, дивлячись на печиво так, що сумнівів не лишалося. Витримки в нього було зараз не більше, ніж гарних манер. «То жери, свинтусе, або помри!» – сказав Глен і віддав собаці свого останнього тигра. Коджак жадібно його ковтнув і пішов кудись нюшачи. Ларрі вирішив з'їсти весь свій звіринець, штучок із десять, за одним разом. Робив він це повільно, мрійливо. Ви коли-небудь помічали, що в цього печива є легкий лимонний післясмак? І з дитинства це пам'ятаю. А після того тільки зараз помітив. Ральф перекидав два останні печива з руки в руку, тепер укинув одне в рот і жував. Ага, правда, є в них такий трохи лимонний присмак. «Знаєш, а я був би радий, коли б із нами зараз був старий Нікі. Я б і печивом з ним поділився». Стюківнув. Вони доїли печиво і пішли далі. Надвечір того дня вони знайшли велику вантажівку Great Western Markets, яка, вочевидь, їхала до Грінрівера. Вона акуратно стояла на розділовій смузі, і мертвий водій сидів за кермом ідеально прямо. Вони пообідали консервованою шинкою з кузова але, як видавалося, нікому її особливо не хотілося. Гленн сказав, що їхні шлунки зменшилися. Стюк казав, що йому запах не подобається. Непоганий, просто надто сильний, занадто м'ясний, з душі верне. Він зміг примусити себе з'їсти лише шматочок. Ральф сказав, що з таким самим успіхом з'їв би ще 2-3 коробочки зоологічного печива. І всі засміялися. Навіть коджах з'їв тільки маленьку порцію, та й побіг винюхувати. Тієї ночі вони стали табором на схід від Грінрівера, і під ранок їх притрусило снігом. До промоїни вони підійшли трохи після полудня 23-го числа. Небо весь день було хмарне і було холодно, так що цілком може піти сніг, думав Стю, і то не короткочасний. Усі четверо стояли на краю Яру, Коджак біля Глена, і дивилися вниз на другий бік. Десь на півночі прорвало дамбо, й, можливо, пройшло багатолітніх злив. Хай там як, але в Сан-Рафаелі, який стояв із сухим руслом роками, сталася раптова повінь. Вона змила величезний 30-футовий шмат траси Ай-70. Русло було завглибшки приблизно 15 метрів, а береги з осадової породи крихкі й сипучі. Унизу похмуро тік струмок. Йоперний балет, сказав Ральф, треба в департамент штату Юта зателефонувати. Ларі показав. Дивіться сюди. Усі подивилися в порожнечу, яка тепер виявилася поцяткованою хемерними вивітреними стовпами і монолітами. Метрах у 90 за течією Сан-Рафаеля виднілося плетиво з поруччя кабелів і великих шматків асфальтового покриття. Один шмат, абсолютно білий, на ньому була розділова смуга, апокаліптичним перстом стирчав у небо, яким бігли хмари. Глен дивився в цей пролом, засипаний сміттям, сунувши руки в кишені, і на його обличчі був відсутній і мрійливий вираз. Стю тихо спитав. «Ти зможеш, Глене?» «Мабуть, гадаю так». «Як твій артрит?» «Бувало й гірше. Він посміхнувся. Але, коли чесно, то й краще теж бувало. Мотузки для страхування вони не мали. Стю обережно пішов униз першим. Йому не подобалося, як час від часу поводилася земля під ногами, як сповзав ґрунт і каміння. Один раз він уже подумав, що земля зараз повністю вийде з-під ніг, і він скотиться до самого низу, назаду. Намацав рукою міцну скелю і відчайдушно схопився повис на ній, шукаючи ногами надійної опори. Тоді Коджак легковажно проскакав повз нього, трохи здіймаючи куряву і майже не обсипаючи землю зі схилу. Замить пес уже стояв на дні яру, махаючи хвостом і весело гавкаючи до Стю. «Ах, ти ж випендрюжник, сраний!» – буркнув Стю і помалу продовжив спускатися. «Я за тобою!» – гукнув Глен. «А я почув, як ти мого собаку обізвав!» «Обережно, лисику! Без балди, обережно! Тут земля сильно повзе!» Глен поволі рушив униз, неквапом переходячи від однієї точки опори до іншої. Стюн напружувався щоразу, коли з-під потертих Гленових похідних чобіт Джорджія Джайнс сповзала земля. Легкий вітер ворушив волосся за його вухами, тонкі срібні пасма. Стю подумав, що коли він уперше побачив Глена з малюванням посередньої картини біля дороги в Ньюгемширі, волосся в того ще мало значно більше чорноти. Доки Глен урешті став на рівну грузьку землю на дні промоїни, Стю ледь не розірвався навпіл. Він зітхнув із полегшенням і поплескав старого товариша по плечу. «Без напруження, Східний Техасе», – сказав Глен і нахилився погладити Коджака. «Та де там?» — сказав Стю. Далі спустився Ральф, обережно перебираючись від опори до опори. Тяжкою ходою пройшов останні вісім футів. — Ох ти ж, — сказав він, — та тут усе на соплях тримається. От буде весело, якщо ми на той бік не піднімемось, і доведеться милі з п'ять пройти до мілкішого місця, правда? — Значно кумедніше буде, якщо, поки ми шукатимемо, почнеться нова повінь, — сказав Стю. Ларі спустився легко і прудко, приєднавшись до решти не більш як за три хвилини після того, як вони рушили вниз. «А хто перший нагору?» – спитав він. «Може, ти, коли ти такий бадьорий?» – сказав Глен. «А як же?» Нагору він підіймався помітно довше, і двічі зрадливий ґрунт сповзав під ногами, так що він мало не падав. Але зрештою Ларі піднявся і помахав усім. «Хто наступний?» – спитав Ральф. «Я», – зголосився Глен і рушив до протилежного схилу. Стю схопив його за руку. «Слухай», – сказав він, – «ми ж можемо пройти далі і знайти не таке глибоке місце, як Ральф казав. І що, решту дня згаяти? У дитинстві я міг туди за 40 секунд заскочити, а пульс мав після того 70, не більше». «Ти ж уже не хлопчик, Гленне. Ні, але мені все ж здається, що трохи його лишилося. Не встиг Стю сказати ще щось, як Глен рушив угору. Він зупинився перепочити приблизно на третині шляху, потім продовжив сходження. Приблизно на півдорозі схопився за виступ сланцю, той став крешитися під його рукою. «Ой, бляха!» – прошепотів Ральф. Глен змахнув руками і якось утримав рівновагу. Зробив кілька стрибків праворуч і знову пробіг іще шість метрів, перепочив, потім далі рушив до гори. Біля самого краю камінь, на який він став, відірвався. І міг би Глен упасти, але на допомогу прийшов Ларі, схопив за руку і потяг нагору. «Запросто!» – крикнув Глен униз. Стюп полегшено всміхнувся. «Як твій пульс, лисику?» «Плюс дев'яносто, десь так», – відзначив Глен. Ральф піднявся на другий берег, наче флегматичний гірський козел, перевіряючи кожен виступ, обережно переставляючи руки. Коли він уже був на горі, Стю почав своє сходження. До того моменту, як упав, Стю думав, що цей схил дещо легший, ніж той, яким він спустився. Каміння було міцніше, кут трошечки менший. Але поверхня виявилася сумішчю крейдянистої землі, а уламки скель сильно розхитали вода й негода. Стю відчував, що тут буде недобре, і рухався поволі. Його груди вже були над краєм, але виступ, на який він став лівою ногою, раптом провалився. Стю відчув, що сповзає вниз. Ларі схопив його за руку, але цього разу не встиг. Стю схопився за шматок асфальту від дороги, і той відпав, залишився в його руках. Він якусь мить тупо дивився на нього, і тут почав сповзати ще швидше. Стю викинув його, почуваючись злим койотом з мультика. «Мені ще не вистачає, тільки, – думав Стю, – щоб хтось переможно запищав перед тим, як я опинювся на дні». Стю вдарився об щось коліном і раптом його пронизав гострий біль. Стю хапався за липкий схил, що тепер страшенно швидко мчав повз нього, і в його руках залишалися жмені землі. Він з усього маху налетів на великий камінь, що великим тупим наконечником стріли стирчав з уламків, і покотився, аж подих йому перехоплювало. Вільно пролетів футів із десять і впав на ногу зігнуту під кутом. Почув тріск. Вона зламалася. Біль був моментальний і велетенський. Стю закричав. Зробив сальто назад. Тепер у нього був повний род землі. Гостре каміння обдерло йому обличчя й руки. Він знову упав на ушкоджену ногу. Тепер він уже не закричав, він завив. Останні 15 футів він проїхав на животі, як дитина з гірки. Зупинився на дні з повними штанинами землі, серце шалено калатало, відлунюючи в вухах. Нога горіла білим вогнем. Куртка і сорочка задралися до підборіддя. Зламав ногу, але наскільки важко за відчуттями дуже. Мінімум у двох місцях, коли не більше. І коліно вивернуте. Схилом спускався Ларі невеликими стрибками, які видавалися знущаннями з того, що тільки насталося зі Стю. Він схилився над пораненим і спитав у нього те, про що Стю вже запитував себе. «Наскільки погано Стю?» Стю підвівся на ліктях і подивився на Ларі. Його лице було бліде від болю і перемазане багнюкою. «Мабуть, знову ходити зможу місяців за три», – сказав він. Його почало нудити. Він подивився в хмарне небо, стиснув кулаки і помахав ними вгору. У, бляха. закричав він. Ральф і Ларрі наклали шину на поламану ногу. Глен дістав пляшечку своїх таблеточок від артриту і дав одну стю. Стю не знав, що то була за таблеточка, а Глен не зізнавався, але біль у нозі зменшився до слабкого годіння. Стю стало дуже спокійно, навіть безтурботно Йому спало на думку, що зараз вони взагалі ніби проживають якийсь позичений час, і не обов'язково тому, що йдуть до Флега, а передусім тому, що пережили капітана Трипса. Хай там як, а він знає, що робити, і подбає, щоб це було зроблено. Ларі щойно договорив. Усі схвильованого подивилися на Стю, чекаючи, що скаже він. Відповідь була проста. Ні. Стю, лагідно сказав Глен, ти не розумієш. Я все розумію і кажу ні. Ніякого назад до Грінрівера. Ніяких мотузків, ніякої машини. Це не за правилами гри. Та пляха, яка це гра? закричав Ларі. «Ти тут помреш!» «Ну, а ви, дуже ймовірно, загинете в неваді. А зараз ідіть, наверстуйте. У вас є ще година світлового дня. Не треба її гаяти». «Ми тебе не залишимо», – сказав Ларі. «Мені дуже шкода, але ви це зробите. Я вам наказую». «Ні, тепер я за всіх відповідаю. Матінка сказала, що коли щось станеться з тобою...» то вам треба йти далі». «Ні, ні», – Ларі подивився на Глена і Ральфа, шукаючи підтримки. Ті схвильовано подивилися на нього. Коджак сидів поряд, дивився на всіх чотирьох, акуратно обгорнувши лапи хвостом. «Послухай мене, Ларі», – сказав Стю. «Цей весь похід тримається на тому, що стара знала, про що казала. Якщо почнете вимахуватися, то ризикуєте всім». «Так, це правда», – сказав Ральф. «Ні, це не правда, копайло ти смердюче», – сказав Ларі, люто передражнюючи оклахомський акцент Ральфа. «Це не божа воля, що Остю сюди упав, навіть не підступи темного чоловіка. Це просто сипуча земля і все. Сипуча земля. Я тебе не лишу, Стю. Годі з мене людей кидати». «Ні, ми маємо його залишити», – тихо промовив Глен. Ларі, не вірячи своїм вухом, подивився на товаришів, неначе його зрадили. «А я думав, ти був його другом». «А я і є його друг. Тільки тут ніякої ради немає». Ларі істерично засміявся і пройшовся канавою. «Ви здуріли! Ви розумієте?» «Я не здурів. Ми домовилися. Ми стояли біля смертного ложа матінки Ебігейл і пішли на це». Це для нас практично певна смерть, і ми це розуміємо. Ми розуміли цю домовленість. Тепер треба діяти відповідно». «Ну, боже ж мій, та я маю на увазі, чому Грін Рівер обов'язково. Ми можемо взяти багатомісний легковий автомобіль і вперед». «Ми маємо йти пішки», – сказав Ральф, показав Настю, – «а він йти не може». «Ну, добре, гаразд. Він ногу зламав. То що ви пропонуєте зробити?» «Пристрелити його, як коня?» «Ларі», – почав Стю. Перш ніж той договорив, Глен схопив Ларі за сорочку і потяг до себе. «Ти кого рятувати зібрався?» – холодно і суворо спитав він. «Стю чи себе?» Ларі подивився на нього, ворушачи губами. «Усе дуже просто», – промовив Глен. «Ми не можемо лишитись, а він не може йти». «Я відмовляюся це прийняти», – прошепотів Ларі. Його обличчя було бліде, як у мерця. «Це перевірка», – раптом промовив Ральф. «Ось що це». «Перевірка на нормальність», – сказав Ларі. «Голосуємо», – обізвався із землі Стю. І «Я голосую за те, щоб ви йшли далі». «І я», – сказав Ральф. «Пробач, Стю». Але якщо Бог подбає про нас, то про тебе, певно, теж подбає. «І я цього не робитиму», – сказав Ларі. «Ти зараз не простю думаєш», – промовив Глен. «Ти хочеш, мені, думається, врятувати щось у собі. Але цього разу правильно іти далі, Ларі. Ми мусимо». Ларі поволі витер рот тильним боком руки. «Давайте тут заночуємо», – промовив він. «Усе обдумаємо». «Ні», – відказав Стю. Ральф кивнув. Вони з Гленом перезирнулися, і Глен витяг пляшечку своїх від артриту та вклав у руку Стю. «Вони на морфіні», – сказав він. «Понад три-чотири можуть бути смертельними». Він уважно подивився в очі Стю. «Ти зрозумів, Східний Техасе?» «Так, зрозумів». «Про що ви в дітька зараз говорите?» Закричав Ларі, Ти. Що ти. Що ти йому взагалі пропонуєш? А ти не розумієш? сказав Ральф із такою зневагою, що Ларі на мить замовк. І тут усе пронеслося перед його очима зі страхітливою швидкістю, як обличчя незнайомців у швидкому карнавальному танку. Таблетки, веселі, сонні, швидкі, рита коли він, розштовхуючи її в спальному мішку, побачив, що вона мертва, заклякла, і зелене блюватиня тече в неї з рота, огидний прощальний подарунок. «Ні!» – закричав він, намагаючись відібрати у Стю пляшечку. Ральф схопив його за плечі. Ларі пручався. «Пусти його!» – промовив Стю. «Я хочу з ним поговорити». Ральф іще не відпускав Ларі, не дивлячись на Стю. Ні, справді, пусти його. Ральф відпустив, але було видно, що він будь-якої миті готовий схопити його знову. Стю сказав: Підійди до мене, Ларрі, присядь. Ларрі підійшов і присів колостю, нещасними очима подивився йому в лице. Так не годиться, друже, коли людина падає і ламає ногу, хіба можна? Ну, не можна ж просто піти і лишити людину помирати. «Хіба ти не розумієш? Ну, послухай!» Він погладив Стю по обличчю. «От подумай!» Стю взяв Ларі за руку. «Ти думаєш, я здорів?» «Ні, ні, але...» «Але чи ти згодний, що людина при здоровому глузді має право вирішувати, що робити?» «Ой, ну що ти...» – сказав Ларі і заплакав. «Ларі, це не від тебе залежить». Я хочу, щоб ви йшли далі. Будете повертатися з Вегаса, ідіть цим самим шляхом. Може, Бог прийшле, як рука, який мені їсти носитиме. Хто його зна? Я колись у журнальчику читав, що людина може прожити 70 днів без їжі, якщо в неї є вода. Так тоді вже зима настане. Ти ж від холоду за три дні помреш, навіть якщо таблеток не нап'ється. То вже не від вас залежить. У вас інші справи. «Не відсилай мене геть, Стю!» Стю похмуро сказав. «Я тебе відсилаю». «От відстій», – сказав Ларі і підвівся на ноги. «А що нам Френс скаже, коли дізнається, що ми згодували тебе щорами з грифами?» «Вона взагалі нічого нікому не зможе сказати, якщо ви туди не підете і усе не виправите. І Люсі теж, і Ді Келіс, і Бред, і всі-всі наші». Ларі сказав. Гаразд, ми підемо, але тільки завтра. Ми тут станемо табором, може нам якийсь, ну, сон присниться, чи що? Не треба снів, спокійно м'яко відказав Стю. Не треба ніяких знаків, воно так не піде. Одну ніч поночуєте, нічого не почуєте, а тоді захочете ще на ніч лишитися, а потім ще. Іти вам треба просто зараз. Ларі відійшов від них, похнюпивши голову, і став спиною до всіх. «Ну, гаразд», – промовив він ледве чутно. «Зробимо, як скажеш. Спаси, Господи, наші душі». Ральф підійшов до Стю, опустився на коліна. «Може, тобі щось принести, Стю?» Стю всміхнувся. «Еге ж, усе, що Горвідал написав, про всяких там Лінкольна, Аронабура Бура і всіх інших. Давно про цих козлів почитати хотів. Тепер, здається, маю можливість. Ральф криво всміхнувся. «Пробач, Стю, здається, я нічого не придумаю». Стю потиснув йому руку, і Ральф відійшов. Підійшов Глен. Він теж плакав, і коли сів біля Стю, у нього знову потекли сльози. «Не плач, малий», – сказав Стю. «Все буде добре». Ларі має рацію, погано це. Так хіба з конякою роблять? Ну, ти ж знаєш, що так треба. Та, мабуть, але хто ж точно може знати? Як нога? Зараз узагалі не болить. Ну що, таблеточки маєш? Глен витер очі рукою. Прощавай, Східний Техасе, з біса гарно було з тобою дружити. Стю відвернувся і сказав... «Не треба так прощатися, Глене. Хай буде до зустрічі, так певніше пощастить. Може, ти вилізеш із цього яру тільки до половини, і будемо тут з тобою всю зиму в Кривідж грати?» «Боюся, що не до зустрічі», – сказав Глен. «Перечуття в мене таке. А в тебе?» І оскільки Стю теж мав таке перечуття, то знову подивився в обличчя Гленові. «Так, є таке» сказав він і злегка усміхнувся. Але ж я не буду боятися злого, правильно? Правда, сказав Глен. Тепер він перейшов на хрипкий шепіт. А ти в разі чого скористайся запасним виходом, Стюарте, не вимахуйся. А вже ж. Ну то бувай. Бувай, Глен. І троє разом пішли до західного кінця Яру, і озирнувшись, Глен почав дертися на гору. Стю дедалі тривожніше стежив за його сходженням, затамувавши подих. Глен рухався невимушено, майже легковажно, практично не дивився під ноги. Земля поповзла під його ногами раз, у Обидва рази він спокійно шукав за що схопитись, і обидва рази опора знаходилася. Коли Глен опинився на горі, Стю довго, хрипко видихнув. Далі пішов Ральф. А коли він опинився на горі, Стю востаннє гукнув до Лері і подумав, що його обличчя надзвичайно нагадує лице покійного Гарольда Лодера, на диво застигле, очі уважні і дещо насторожені, обличчя, яке не показує нічого, крім того, що хоче показати. Тепер за старшого ти, сказав Стю, упорайся, не знаю, спробую. Будеш приймати рішення. Правда? Здається, з моїм найпершим ніхто не погодився. Тепер у його очах була емоція. Докір. Так, але просто по-іншому не можна було. Слухай, його люди вас схоплять. Ага, думаю, що так. Вони або нас схоплять, або пристрелять із засідки, як собак. Ні, вас схоплять і приведуть до нього. Певне, це буде за кілька днів. Будете у Вегасі, будьте уважні. «Чекайте, воно настане». «Що, Стю? Що саме?» «Не знаю. Те, по що нас послано. Будьте готові. Коли воно настане, ви відчуєте». «Ми тебе заберемо, якщо зможемо, ти знаєш». «Ага, так і буде». Ларі швидко вибрався нагору і приєднався до інших двох. Вони зупинилися і помахали. Стю теж помахав їм. Вони пішли, і більше вони ніколи Стю Редмана не бачили.